من اش تو ان بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسن النار الا ايام معدودا قل تخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده تقول ام تقول تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من کسبت سیئه تم وا حتبی خطیعه فولا اک اصحاب النار هم فیها خالدون بنی اسرائیل تا شپگو ختاباتو دو کی دوهم خطاب شروع پڑھی کی د بنی اسرائیل د مشران در قباحتنا او دا کشرانو د یهودو پینزر ڈالی یوڈالا محرفین بی تحریف المانوی مانوی تحریف کل دویم منافقان درم بی علم جاہلا نمیان چل اللہ پا کتاب مانا مقصد نکوی سلورمڈالا محرفین بی تحریف اللفزی الفاظم بدلی تحریف لفظی وکئی دیاسیات کې اوس پینځم اخیری ډلا وقالو لن تمسن النار الا یاما مادودن مخصصین لانفسهم الجنه د جنت ټیکاداران ځان لا جنت ټیکداری غړي چې جنه زمونه مونږ په جنت ته دا دا یهود و دعوا <تصفح> زکا دوی مونگ دنی کو خلق و اولادی دا انبیو اولادی کو لارنی کو موچد خلق تیر شویده نو جنت زمون تیکه ده مونگ بخوا مخوا جنت تزول ناللہ باک و لباقی ردم که دا شکل او صورت دی اومد کمشتا سوکوي زده پیر سے مریدن جنات تبزم سوکوي من سیداني سوکوي من مياغاني او سوکوي من سو ملنگاني سوکوي من نبي زادگان او صاحبزادگان بیشک سيد کي دل د پیغمبر اولاد لهي خبر اده د نیک سړي سره نسبت رشتلي لهي خبر اده خو چې خپل کي عمل برابر نه لري نو په نسبت سڑے نخلاصی فاطمی رضی اللہ عنہ تنبی السلام فرمائی او خپلی ترور تیو ہم ویلیو و توی اعملی عمل کوا زوال تانشم خلاصو بڑنے نو خلاصی با پا عملی نو پا نسبت ایمان عمل درستو نو بیا نسبت مخشی دے او صرف په نسبت باندې خلاصې نشي دوی مونږ دا امبيو او جنت جنته وبځکځو ټیک دا امبيو او اولادي وروستور فصیای یکچې یاد کوي غوې شرک او د دا جنت داوی کوي د دا شيخ سره جنت تسړي نشي دې کړه هرچا اولادي او دا هرچا نسبتې نوح عليه السلام پیغمبر ده زوی کناان مشرک ده تنوح علیہ السلام په نسبت خلاص نشو نو نسبت فائدہ باور کی خواله چې خپل ایمان او عقیده در صحیح دانہ بازی زیدان مونږه دس بنګی داران ایران مریدان شرک کی دیوی ملنګان چارس مدک افیم بسکی او وویبو او جنات ته ضدغه نسبتونو نخلاسی په دینونو مونږ نو دادا یورودو بینزه مدارا مخصصیسین لی انفوسیمون جن زان لی جنت تک داری گنارا وقالو او ویدوی لن تمسنن نارو هرگز با مسنکی او بنرسی منتور الا ایامم معدودا مگر وزی دشمیر دوی من جهنم تنزو او نمون ده جهنم ارسو ازی کویمنو دشمیر یا سور شمیر روزي کوم یادولې هغه بلار نکې د ښې عبادت کړو 40 ورځې نو یې بازاره 40 ورځې با جهنم تکتلوا لم لا پته نه لګي وکولاروم په 40 ورځې یو واپس راځي 40 ورځې پس بنازو لک دغه د 40 ورځې د عقیده يهودو کې و دیو بیا چمڑی باو شو نو سلوی خرز باد بیوی بس او سو بخلی شو جهنم نخلا شو جنت دلع چالی سرز سزا پور شو دغت چالی سرز و عقیدہ این دوانو که بیارادا نو این دوانم سلوی خرز باد ورپسی غٹ خیراتو کیوی بس او رسید او شو جنت دلع ده این دوانو نبیادا عقیده مسلمانانو تا منتقل شدن البیرونی مشہور سیاح دے اندوستان تراغلی و سفر کڑے مختلفو و ملکونو اندوستان تراغلی دے بیا کتاب دی کلے دے کتاب کې دا خبر امدی کلے دا چه ما اندوستان کی اول داشتی چه مڑے ہوشی نو مڑی بسی دریل وزی باد بعد وزی باد بعد وزی باد شپگ میاش دے بعد کال باد صبخی او خیرات کوي او ویدا هندوانو د گاوان د وجینا د اثر ته مسلمانانو نه حاصله او په دې باندې کتابشیل ګورې الکتاب جو ملابه د المشکری خود مولانا سرفراز خان سب درسه کتاب ده راهه سنت پای کیخه تفسیر کړي په 40 واغيره او دغه حواله عمران نقل کړي د بیرونی وغیرہ د کتابونو دغه د سلو اخت د دا قیده داسله یو خیرات ته مړی پس په م سره ځان یو خو دری ځې دغم دی در ورو کې دن نه مړی پسې خیررات کولشته لکه سینګه خیررات داسې خیرات چې په خلکو وخورې نور خو همدغه انفا ور پسې پاغ سا هم پ شي چ غریګیسکله ووررکې خلکه دا چې خیراتو کې دګونهبانندې کې او خلک را غون کې او په خلکو وخورې نو دری ورو پورې خو نیشته زکا دمون طول فقه هاوی حوالی بزبیا پیو مقوی چه دار داد غم روزی دي او اطعام او طعام او زیافت دا این دا سرور لا این دا شرور داد خوشاله پا موقعی داد خوش غم روزی نو دری روزو خو خوش دا دا غم روزی, روزی دری روزو, در روزو نباد که بیا یا سره خیرات که یکی دی خوشیرتونه دي یودا چې دا خیرات سره ورځو پورې خاص نه وي چې سره ورځي جوړه خیرات ته وبل شي نه او کبا ورځم کوي ناغینا بخادینه جوړیږي لکه دا واده اونتي سدی ور باندې وګرځي او بڅې څو غریب مسکین څو کو خراب بلدا چې د یتیم مال پکینی د غائب مال پکینی اریانو موت پکینی بندانو مولنیږي چې دا سلوې ختمه دا وداش پلان کې دوډیږي نه دا یو جدي د باسي راځه ما خپل کتاب سوي سنت کوم په دې باس کړی برحال خدا دا سلوخ تو روزو د عقيده د د غزان راغله دې سلوخ روزي بس زاي بیا او واپس جنت ترجو لن تمسن اندر الا اياما ما او دغه عقيده په بله طريقه مشتنن سوا دا یو خبره ما مشهور مولوی صاحب هم کوي تبلیغي صاحب هم کوي خلک کې دې غلط خې اغا غسه چې بس چا چې څوک مسلمان نه نو بس سزا خورلو نه بعد به با جنت تر نو دا خلکو دا خیال ده چې بس جنت تباسم راځو نو کو کفر کوي او شرک کوي نو دې قیدا جنت ته وځو تفصیل وکړه دا حدیث کی چی راځي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه نو دا مختصر ده دا حدیث اها حدیثو بیا تفصیل شته با ذروایاتو کې دا الفاظ موجود دي چې من قلبه دزرنا لا اله الا الله من با ذروایاتو کې دا اخلاص لفظ راغلی دي په اخلاص سره وایي نو خبر اره دا چې صرف لا اله الا الله ویل نه دي بلکې دا هغه سره سره صحیح سوچا د توحید عقیده ساتل عقیدې د توحید دا درسته نه نو به شک د ګناه د وجین نه سازا پړل نه بعد واپس راځي او که دوی شړی عقیده کې شرک دي نو دې د کليمه وای کنه آیا ساده چې ته دې شېرد کليمه په کار نه راځي ځکه چې که صرف په خلي کليمه په کار راځینو پرويزيان کليمه وای کنه وای وایې قادیان نه هم وای شیګان نه وای وایې خو صرف یوازې د خلي کليمه نه دا وسره عقیده درسته لیو ساتل نه وقالو اوویدوی لنتم سن النار و هرگز با اون رسیگی منطور ایلا ایامم معدودا مگر وزید شمیر قل اللہ رد کئی و توعی پیغمبرات تخستم آیتاسو نیولی دا عند الله الله سراہ دنواد نیولیم دا یعنی پورا کلیم وعدین مراد سده وعدین مراد وعدد توحیی ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معالم تنزیل والا نقل گئی آہدن سمانا وی آہدن اے التوحید مراد تے اک التوحید دارن دامرا نقل گئی چھت تخصتم عند الله عہدن یعنی لا الہ الا اللہ دغد ابن عباس رضی اللہ عنہ روح المانیم نقل گئی چھ مراد تے دلا ایلا اله الا الله د توحید دا. قل ورتو ای پیغمبرات تخستم آیاتو اغسترا تاسو پورا کړی دا اند الله الا صراحهن او عدد د توحید کوا د توحیدم پورا کړی اقدم د توحید, توحید خو سیدا فلن یخلف الله هرگز به خلاف نو کی الله عهدو د خپل واده جنته بځه ام تقولونا ام په معنا د بل بلکه توسوع علی الله تعالی بانی ما خبری لا تعلمونه چیلم د سر پینشتا ځان نه وای دروغه شرط الله ویلی چې جنت تبزه جنت شرط ته جنت تتشتا خو شرط ولادارې چې باقیدی د دوهید التخصم ان الله بلا دا داری د قول رکیلن تمسننارو الا ایام مدود اور به مونږ تنرارای شي بلا ولنا ولینا سوزیبم مناسو کسب سیتن چا چکڑی شرک سیمانم شرک دے بیبنی باسو او مجاہد قول مدارک نقل کردے سیتن اے شرکن بلا ولینا اور برسی اور بے مسکی مناسو کسب سیتن چکڑی وی شرک واحاتت سنگ شرکی کڑی و داسې دا دا شرک کې کلي چې بیا تو بم نیستوا حت او را چا پیر شوي بهی پوانې خطیت د د داګونه د ش داګونه ی بیا را چا پیرره شوي د نهه یعنی د د شرق سرهدون نه تلی توبه نیست نو فړی ک دا کسانه ساون نهروروړهدي همدي اوفیا په د اورګې خالیدونه میشاې شي مخکې چېما خبره وکړه ب د ت شووش شیر کې کړی دی دیره کلیې دی او ننسبتونه د او جهنم تبزی او امیشه بای کلمه ویلی دا نسبت درست د ایمان دعوا دا اقیدیم سید دا بس جنتی زیر او کچر ته شرک کڑی دا او احا تدبی خطیتو مطلب د دی شرک سر دنیا نتیری نو فولائی که فولائی که دا کسانا صابو نار اور والا دی. هم دی و فیع پدی که خالدونا میشا میشی دا مشرک تکه خو تخریف وو اوس دې مقابل کې بشارتان چې توحید ومنو ولذینا کسانو ومنو چې منل مسله توحید توحید مسله کوم کم چې یسعه کې شورو د یعنا سو بدو رب او عمل صالحات او عمل مو کنه په طریقه د پیغمبر ولای کلا کسانو صاحب الجنه جنتیان دي هوندي افیا جنت کې خالدونه هم میشا شې دویم خطابم ختم واذخذنا میثا بنی اسرائیل سرا دریم خطاب بني اسرائيلو ته دا خطاب د ترسييه یادنا ترچييه سي يا ته پوري چري چي سي يا ته پوه د يلسميرو وګور ياورو کو دا دا دريم خطاب دي كه هم بني اسرائيلو ته خطاب کي او پدي کي بيان ده دوي انكارو هم منل عوامر و ايتيانو هم بن نواحي د يهودو یو بل خبرت بیانې هم من الاوامر د اوامرونه انکار او د نواحيو کول څه مطلب یعنی دین الټه کړی دی بس دې مطلبش حاصل انداز درم ختا کی داوي چې د يهودو دین الټه کړی سچې دا کولو کارونه وغان کوي او سچې دا نکولی دین وغه کوي مطلع شو صده کولو چوه نکل او صده نکولو چیغه کئی ندیکی خیب اس عدل تا بیانی ویز اخزنا او ویز چیغه ستی ومونگا میسا قاق وعدا بنیس ریل دا بنیس په نا پجبه دا موسیٰ السلام یا پا تورا چلا تابدون الاللہ بندگی بناکا ویز سیوا دا اللہ نا دا بلچا دا یو امرو لا تعبدون الا اللہ دا چھے شر بنکو توحید و منع دا یو خبرہ لا تعبدون الا اللہ بندگی و عبادت منکو سیواد اللہ ندبلچا شر بنکو خالص توحید ابن کسیر مانا کئی لا تعبدون الا اللہ مطلب دارے فا امرہم یعبدوه و لا یو شرکو بی شیعہ ل خالص بندگی چې الله صرف یې او شریک نکړي شي درول منصور کې علامه سیوتی سیوتی کتاب دی درول منصور تفسیر آیې کومه خبره کوي لا تجر الولهیت الا لله الکه صرف یو جلال نه نه ده خان دهنده لا تجر الولهیت الا لله جلالین خدا صرف تاریبان اولیان پرلیکلی چی دا قرآن پاک په پا صرف نا په پا باس پانی پوئی شی چی مبتدا پا کما دا خبر پا کنی ای بارد دا تا سمعی منا اما خدا سی اجراغ ہوند دا تبصیر پا کی نیشتا کمزور خبر این پا کی دیرے برحل لا, ت... لا تعبدون الا اللہ لا تجلون الاولوهيه الا لله خدای بدل الله نه سیوا بل چاله نه وای مطلب مطلبش مثلا مطلب توحید اورد دهشه لا تعبدون الا الله بندگی بنا کوي سیوا د الله نه د بلچا یو خبره د الله حق او دین وبالوالدین احسان او مور اولاد سره بهسان کوي اے وا احسنوا بالوالدین احسان فعل ولا مرود وذل قربا او خپل خپلوانو سره به احسان والیتام ایتمانان سر سر او سرول مساکینو مسکینان او یو دا الله حق ورکه عبادت خالص الله او دات عبادت توحید او سه شه دوین و بالوالیدین مور پلار سرا خلق پهلوان او سرا احسان دا الله حق نه بعد د بندگانو حقی حقوق وکسمدی یو حق دا الله نه دویم وین حق دا بندره دا الله حق نه بعد ذکر د بندگانو د حق او بیا د بندگانو په حقوق کې در ټولن نړوم به حق د مور پلار کلار ذکر کی قرآن تلتمه بنی اسرائیل nonEmpty وعده چا غاستنو اول د الله حق نو بیا د بندگانو حق شي شروع کینو وبالوالدین انسان بیا نور خلک یا دي او روسو سوره بنی اسرائیل کې راشي 23 تلتمه دیو مت دی وقاز ربک الله داوذ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیا د نور تاسکيره شروعو درو دا فیصله دادا چې بندګي ودا الله نه سیوا د بل چا نه کوي مور او بلار سره احسان کوي احسان د الله د حق نه بعد د ډېر لوی حق حدیث کې راځي د بخاری او مسلم روایت এবي مسودره جلانو هوي ما نبي عليه السلام ته وې دا الله پیغمبر ايو العمل افضل کوم عمل بهتر دی نوما ته بیا سوالات وعلى وقته ها فقبل وقت مونږ الله سره الله حق دی وی بیا ته مووي ثم ايو پیغمبر بیا وی به بيرول والدين مور پلا سره احسان کو نو بیا ته مووي ثم ايو وي بیا ته وی چاه في سبيل الله تو غره جهاد في سبيل الله شاتک دا الله حق دمان زن اباد دی د مور او پلا د حق ار یو بل روایت کی راضی ہے او سړی نبی علیہ السلام ته دا الله پیغمبره من ابرو زنی کی کول غواړم خه کول غواړم خه کول غواړم وختو کې خه کول غواړم چا سره حکم نیکه ته میزړی کی کیږي چا سره حکم هو چا سره حکم زماده نیکه زیات مسایخ سوګلې بی ماته ویچې امک مور سره احسان وکې بی و وی سو ممن وې امکا وی بیا مته چې سممن وی ابا کا نی باندې مته چې سممن وی سمما ادنا کا ادنا کا احسان چا سرو کوم وی مور سره نی بیا مې چا سرو کوم وی مور سره نی بیا مې چا سرو کوم وی بلار سره نی چا سرو کوم نو کوم قریبی رشتہ ده اقرب فالاقرب نو ګرا مور پلا دیو جندا یو خبره یاد ساته او جوړه خبره ده چې مور پلار بی دینه دی او دی تا بی دینه نو دغه بی دینه خبره به نه خبر خو که دینم نه تر دې چې کافرم نه خو پلار او مور والي ختميږي نه دغ پلار وال او مور والي هم هیڅ نه او علما یو مسله لیکل او ډیره خطرناکه خطرناکه مسله هغه دا چې کوم سړی د مور او پلار بیځه ټیټه یکه نه د سې جاهل اولادې مور پلاړه د کنزل وخل ټکول او بیا دا د خدای څخه شهره چې خدای راشي کنه بس بیا مور پلا یېش الانکه مور پلا ټول وملوي کړي غټکړي بس بارنه پروژه نه راشي هغه بس قبضه کیه هم مور پلا به نه ته ګورې بس د لګان به غیرتهم مونږ لیدلې تاسو هم لیدلې شه مور بلاری ګوډاګانه غپری او خدای د بوتینو نشی لټش ای خیر واری او د خپل بچو خدای زره مزیک اسی بے غیرت نه نو علما دا وای چې کم سړې د مور او پلار بیا د باده بی زهتی کوي به سترامی کوي په نظر ورته ګوري نو علما وای خطر ادا چې دا سړې د دنیا نه مرتد لټش مرتد خطره ادا چه ده د ایمان ده دنیا او حدیث کې رازی نبی علیه السلام وی یو سڑه جرم و گناه که نو ده جرم گناه اکثر الله سزا خیرت کې ور که خود مور پلار بی ازتی و بی ده بی ده سی جرم ده چه ده ده سزا دنیا کې نغد ملاوی که نغد گورا اللہ با دل ده سی بچی ور که چه ده سر بده قسیم که چه مور پلار سر سکره نو زکا دا پلار حق دیر او بلوالی دین احسان خوا مورو پلار سر احسان سدی <تصف> مور پلار سر احسان کول سدی اب انشاءاللہ صورت بنی اسرین کی موالو خوا مورو پلار سر اول احسان دادی چه وطا ایمان و دین و عقید و خوایا زکا اغدا میشه زندگی سوال لینو چه اخیرتی خش دین و تا و خوایا عقید او بیادویم نمبر فاغ خرچہ کوا عزت احترام کوا جائز خبر منع خدمت کوا دا ٹوچ و بالوالدین ایسان میدہ غین آباد و دل قربا خپلق پلوان و الیتاما والمساکین دیت دینو خوایا دین نیلاوہ سل دنیا خیر خیر گڑا کوا بلو حکم و قولو لین ناس حسنہ آوائ خلکتا خ خبرہ خ سو خ خبرہ دغه مسله توحید خلقو ته توحید وخای مطلب س مسله د توحید خلکو ته بیان کای خلقو سره د ټولو نه زیات خداری چې تو ته دینو خای او بیان کی. در المنصور کې علامه سیوتیو مدارک داوی او ابن کثیر هم وی سر العمر الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دغه د احسان خلقو سره خلق دای واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځو او زکات ور کوي زکات د تی واده واجب س صدا نکولو کارونو مکه کوي شرک مکه کوي او صدا کولو منځکه روزه او زکات او خلو احسانو کې والدين او خپلوان خلکو ته خبره خای سم تولیتم د دې وعده پوره کړه وای نه کنه دین الټه سم بیا وړې ده تاسو وړې ده تاسو <تصف> تولیتن ووڑه ده تولی بالعملی او اعراس بالقلبی ده فرق دی کل راشی که نا اعراس او کله تولی لفضل عزی دیکی فرق داده تولی بالعمل او اعراس بالقلب سم تولیتن بیا ووڑه ده تاسو په عمل سره عمل سر ووڑه ده سمانا عمل منک یعنی د توحید پر زیم شرک شروع د احسان پر زیم بدخلقی شروع کړو زیاتې شروع د مونږو زو د زکات پر زیم نمونزو نه زکات شروع الا من منکم مگر لک پتا سکی چغیسم وانتم مورزون او تاسو امیشن ایراس کومون کیه تاسو کا تر وایذا خزن میسا غکم لا تسفی کون دا دبل خبره چمنیشی سید دل تبیان کړي سرسته وای شیر نہ منی شیرو نہ بل لا تصفکو دماغکم ولا تخرجونا لا تصفون دماغکم ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم بل من اش دا شوی وا چې دیو بل بینی متوي او یو بل دکور نمو باسی دا ل سیرت او تاریخ د شړې شتل شنه لور په آیات دی 하다وا شي مخک ماتا سووی اصل کې مدینه ته د بار نه راغلي يهود د مدینه خلک نه دي دا هارون عليه السلام په اولاد کې یو او مشر اپدیني ته راغلي شي اخیری پیغمبر بدې مدینه کې یاسراب کې کی پیدا کیږي نو چې بس کو زمو وخت کې او کني اولاد خو باندې بیمان وروړي کنه نو يهود دلته راغلي يهود درې ډلې یو بنو قرآزا دویم بنو نزیر و درم بنو قینقا در غط دلیوی خاندانون بنو قینقا چی دی دا دولت من سرمایه دار خلیگو او دا بنو نزیر و بنو قرآزا لگلان دی تب قواه خدا بنو قینقا سیاسیان دیوی پیسل گولا او دانور جنگول. دا نورو جهنگول د بنو قریزو د بنو نذیر به اروخ پنمنس کې جنگو ترورن نو چې کله با یو جنگ شروع شو بنو قینو قابا دویل اصله وغيرها وکړه اصله واخه او جنگ بلبه ور کردی جنگول. و و دا دا دی وی جهنگول د سرمایدارو خلکو داکہ نه قانون نه داو سرمایدار پیسې لګی لاندې طبقه جنگی چې دې په جنگ ختی چې ومن سرمایداري روانه دا بدماشینن ابي دنیا کې کوي خیال هم نه پیسہ نن ټوله دا یوهود لګي او امریکا برتانییا انګريس بې وقوف ده ایسا یې مخکې کړی اصل سرمایه د یوهودا پری جنگونو ورس باندې لګي ده مخکې کړی په دنیا کې ټول جنگ چې نن هرځه کې شروع وي ده د دې شاته د یوهودو لاس ته خو خپل سرمایه‌دار دی بارام ناز کی تاسو غوړې پدې دوه غړ جنگ کې چې سو کالونه شروع دي دنیا کې نومیواله صلیبی جنگ ورکړې جنگ اصل د يهودو دی عیسایان به وقفي مسلمانانو تمخې کړې او ترنا نه پوره پدې جنگ کې یو يهودي نه دی مړ مړ نه په میدان ترابلي دقس اعب بنو قنقام دالو بګورا پهسا ویل ګورا او دانور خمقلې مخې کړې نو بنو قرائزاو بنو نزیر بدوار اخپلو کیاو سره سرمشتو بریوان بیا بیسکل پیسا با ورلق بنو قینقا ورکولا کلک با افرادی قوت ضروعتو چې دا متو کمه دی د دا د مکی دا, دا مدینه دا مشرکان نتاوانه بس مدینه که مشرکان سو کو دا آسو خزره جو کنه چه روستو بیا انصار شو ایمان روڑ نو د بی هر دلی دا بل مشریک دلی سره معاہده د بنو قریزا تعلق اوراز باز او تعاون او معاہده د اوس سره وا او د بنو نذیرو د خزرج سره خزرج د مسجد نبوی سره خواکه محله د بنو دا خزرج او د مسجد قباء سره خواکه چودا او رسو بگیدای جمعه ته جوړ دي دیهودو با چه کل جنگو نو ده ده آسا و خزرشنه به چه ده نو تاونه بس افرادی او کله به داسی بکلد چه مثلا د بنو قرائزه و را پاس ده بنو نو زیر به عملکوله نو زان سر به دیدوارو خلو که یهودو یهودو ده دین و ده مذب خونده نو ده خوزان سر به بل طرف او سوا لا واغستل له بنو قريزا مشرقي او په کل يهودو به یعنی کافر به راواس مشرک دا دغه په مرګرتیا به خپل يهودي رورو او به وجه قرونه به ته قبضه کړي دا هوبه هو دغه سره لکه مشرب بيمان شي امریکي سرتاونو کو په افغانستان باندې وراله دغه سي يهودوم کو د مشرک نه به تاونه غستو خپل یهودی وروری په وجہ نو علاوه تدا مکه نه تورات کی ویل چې پتا سبحان د خپل یہودی وینت یول او د کورونه استل حرام دی په لوي د غواده سبته رسول خپل یهودی وروری وجه او کورونه استل کلی وطن میتخاری کدی وقبزه یویدا کار په بیا په دې چنګونو کې دا سې وشوا چې د یو بل نه وځی لري بنو نذیر به مثلا د بنو خسان حسن نیولې یاو بنو قریزه د بنو نذیرو کسان په جن کیونی ول قید کې ورا دل بیا به اعلانونه شروع کړه الکه قیدیان جیل کې چاندې راغونډ کې چاندې وراوندې شه چاندې وراوندې شه او ټول یو يهودی ته چاندا ورکې وني وی تورات کې راغلی دي چې ستاسو يهودی رور چیل کی وی نو دبل دلنه په پیر سورہ اخلاص کې فيدي نو په تورات عمل کو په تورات باندې عمل چااندا چې وراوند شوا نو نس فللی او نس فلک نیمه مولیا نو چې په او ني می باندې به اگر اخلاص کړ یو کار وداو بل طرف ته د بنو قینوقا دایم پکې بلوا ای دا ایودا شوکړه چې وسلې ماسلې به خرڅې کړي نو چې کار وځن خلاصو ته راځي حساب کو نو قرضونو سودونو به ورواړو لکه اوس چې ورلد بانک کوي څنګه يهوودو دایک دا, دا, دا قرضو په با بوج باندې لان دي دی کې پاکستان او بل او بل بل ملک دا د مو هغه د يهودو چالو نو دې ارګونی کې الله په پنده خبره کوي عجیب خبره ده تاسونو نو په ماده باندې هغه شته کې چې خپل رونه بنواج نه د کورونه به نو مګه موکړه رو نمو وجل کورون او که چرطه سو قیده و جیل کرا شی نو بیاوی لکه چانده و که چرا اخلاسی کو ولی وی تورات کی دی اللہ وی دا تورات کی دی نو دا تورات کی نیدی چه میواجنه نو سمانه او سنمانه کم کې ده مفاد دی چانده جیب ترازی نو جی دا تورات حکم نید او چې کم کې ده ذاتی مفاد نیشتن آغا تورات بیا پش پست پش پست, پش پست. پښتاسو د لکتاب تورات غرضوري منطق کوي دا یاتونګران زکه میلا واخه او تفسیر وي وایدا خدنه وا چاغه است مونګه هغه است و مونګه میسا کو سنا لا تصیکو نه چنه وت یوهه دماغ کوم وینه دخل مارګرو تخپلون یهود ولا تخرجونا او نه وبا سن فسق مخبل مرګری من دیاریکون دخل کورو نه دبل بنکوه دبلکلی وطن س ا ارتونم بیا تاسو اقرارو کوانتم ته شهونه تاسو ګواوي په دیبانې تاسو پې ګوا په اقرار خي د واده پورهړوي نه کهه س پهسته د نتونم تاسو هاولای خله کې تترونه چې وجه انف کوم خپل مرګري تو فررجونه اوباې فریقې وړه من کوم ستاسوونه مندیارې د خپلو کورونه چې وسم پې بر شي بلکدونه زیاتې کوي چه د کافر خ نه تا خللی تزه هم دا د حاصله عليه د په خلاف د کافرنم بالاسم په کولو د ګنا او دوان او په ظلم زیاتی سره وياتوكم او کو چرتا سکسان په جیل کې او بل سره کېږي په چاندې شو ورو و وياتوكم او کو چرتا راشي تاسو نه او سارا قیديان سکسان جیل کې او جیل کې متفادوهم تاسو په fidia ورکوي داغي پځه او خلاص اوه وهو محرم عليكم ما قال له چې حرام کړی شوی دی پس سبحان اخراجهم وسلد دوی تاسو دا تورات کړي چاندره غونډه کې قیدی را خلاص کې نو دا قیدی خو استاد جنگ له وجه شوکان تاسو جنگ ولیکم حالانګه پس سبحان تورات کې دا حکموم چې دوی مو باسه د کلو وطن نه وځنه ناغه مننه چای کې ام फायदा دا چاندره غونډه شینه ما جیب کې تا او دې بل کې دنیوي مفاد نشته ناغه با عمل نهکه افتو منونه ته سومان راړی به بعض کتابوي کتاب یعنی بعضې ښقامو ده کتاب انکار ببازی ببازی ببازو و دا مفادو او ب ت کورونه کار کو بعضین په بعضو س او سر د مفااد او غ او چې مفا دنی هغې کړې ده خوسم دغ سر د مسلمان یا ب د تیله چې کمې کې خپل مفاد دي ناو په ممبرم بیا او چې مفاې بهګنی ته قصسانې د پهې غه مسی کړي د ه د توه د سونه پیر صاحب او مولوی صاحب تناظر نیاز مثلا نه بیانې دارنګ د دا شیر بيد تردید نه کوي ځکه په شیر بيد ته اونزور نیاز کې ردم افادت دي دلا جیب ترازي نه مثلا نه بیانې په چې کوم کې فائدہ نور و حقی مسوالات اوات زکات او دا ډېر وي کنه په کې پای خیرات او کې درې مسلوې اختیر دې کوي اسقات ور کې نو ولې دې افتو منو وی بازی کتابی تک فنو وی باز خواب سوک چه دا کار کئی بازی مانی و بازی نمانی سدا بیسی وی فما جزاو بسنا دا سدا من دا غا چایا فلو چه کئی ذالک اداکار مین کون بتاسو که اللہ خزیون مگر رسوائی دا فی الحیاتی دنیا پچند دنیا کې اللہ بی دنیا که رسوائی دا سوک وی چه پورا دین نمانی بازی مانی او بازی نمانی بازی منی و بازی نمانی. سوک کئی. دانن او بازی ن منی دا څوک کئ دانن مسلمانانه کئ ځکه نن زدیلوvarphi مسلمان ذلت سره مخ ده دارن یي بدعتي mula کئ سب وئ او سپټئ الله وي سزا به د خزيون فی الحیات دنیا د دنیا په ژوند کې رسوایی دی و جنا محدثین وئ دا حسن بسری قول دے رحمه اللہ اوی وی زل البدعت علا اکتافهم وین هم لجد بهم البغلات و تقطقت بهم البرازی اعتسام دا علام شاتبی کتاب پیجنے اعتسام خایست کیده د عربی کې د علماء تر لور راغله کتاب ال الاعتصام علامه شاذبی ملایوی ديام دوی سه ده یو جلد کنن صاحب کی باز دې ان کې دوه جلدو کې ملایوی کپ مسلې ده سنت او بدعت ځان پوې او نو بهتري کتاب ال الاعتصام علامه شاذبی نو علامه شاذبی پرد بدعت کې داسنی بسې قول نقل کئ او جو ګور بدعتي الله دنیا کې ذليله کوي او قرآن وی کنا خيزونتل حياتي دنیا دنیا کې به جون د ذلتي اوي وې د بدعتي ذلت داري جزل البدته زلل بدعتي على اعطاءتهم د بدعتي د بدعت آثار د په وګو باندې پروتي نو سو ګورای کړه چرته چې اصحاب دې کوي نه دا شکل او دا ده حیات و اغنه پتل گیده سی خوار و سپیره او سده سنده پسابون بانیلا میکنه سخاطه چورت این سپیره کڑی نو زلل بدتی علاق تافیم زنویم حسنی بسری وی دا بدتا غزلتی کاری وی اگر چه وین آسن نده خواه وین هم لجت به بغولات او طقطقت بهم البرازی اگر کہ وې ډېرې خ قیمتي جامعه چولي او پخ قیمتي اسنوم ناسې خود بدت غاثر او نحوست بيوي دشان د بدت غاثر او نحوست بيوي په مخ او په شکل باندې مولالي قاری خبره کوي مرقات کې مولالي قاری هغه ده نو ډېر سخته کوي اوې من خالفه سننه من خلاف السنۃ و ان کان فی الظاهر مزینن متویبان مکرمن عند الناس سوق چی د سونت خلاف کئ بدعتو کہ خطر ہے اگر کہ د پظاہر باندې ډیر مزین او خوشبیاں او خوشبیاں لګو لی دی او ډیر د خلکو پنس مکرم دے چغی چوبې چولی ہا هو خطرناک خبره دا کووا انجس و احس د دا الله باندې ځ باندې د سپین عملان لري سپین عملان مولا دي قاری مرقات کې حنفي علمني نو قران وای چې ديني سوي او سيه پټک عمل کوي او سپري دي نو سزا به خیزیون خزيون په دنیا پا دنیا رسوئي پچوند دنیا کې و یو مل قیامت او پرز د قیامت یو ردونه دی و واپس کړي شي له شد سخت عذاب دا اخرت کې به مزاب سخت او مانداو نه دی الله دی غافلین نا خبره ام ما دا غسنہ تعملونه چتا سوی کوي تاو چی شروع کړي سوای وسپټاوې سو سبا نه عمل کوي وسنا ولائک الذین د تخویف دے او زجر ته مله خطاب خطاب ختمه ای ته م ولائک الذین دا خلق به اشتر الحیات د دنیا چې اور ایک ژوند دنیا وېږس ژوند دنیا په مقابله د اخرت, آخرت کې پراي او خوافه پهانو ملعذاب سپک بنکړې شي د دین عذاب ورامي اون سرونو باندې سرهم داد وکړې شي وې دا خیر سچلې کړو دا دنیا کې رسوا شو اخرت کې سخت عذاب دی نو وجه او خوله سبب د ماقبل قباحت د ري ماقبل عذاب سبب څه دی وې حیات دنیا به الاخره د اخرت مقابله د دنیا غوړه کړې وغه دا دنیا ته ميلان و دنیا اسركړه چې دنیا سرکړه نو حق او په پوره دین عمل ته پاتې شو حق بیانم ته پاتې شو زموږ اسلاف علما ساجيب خلکو وي خلکو لوي یو لوی محدث تر شویو اسماعيل ابن عليا اسماعيل ابن عليا ډېر لوی محدث آغاد خپل دور کې بادشاہ راوغس وطیتان اڈر متاثرم ایماندار سڑے تقویدار او دا دی ملک دا خازانہ میں پبل چانا پیرزو کی بل سڑے وپک خیانت کئی نو دا سیدہ چتمی وزیر مالکڑے شولدی سے بے مزیر مالک محدث اسمایل بن علیہ پلے نا دا خوستے بادشاہ والا ورکڑا دا دا مرگرے ہو ابن مبارک اگر تا پتا ہو لگی اگر مجاہد سڑے عمر نیم کڑے نیم عمر بے درست دریس کو نیم عمر به جہاد عمری نیم کڑے ہو دا سو مجاہد سڑے کتاب الجہاد ام لیکلے دیارا بے یا عابد الحرام اینی لواف سارتانا دا شارم دا غریب نو اغا عبدالله ابن مبارک دی مرگریتا اسماعیل بن علیه تا خطو تیزه خبر شویم ته سره علمو دا دون ادیر علی محدش کے دو تا لارنو دا بادشاہ دار بارکے کیناستی وزارت تی واقش خطی لکلی دا خطی وارتا تاسو به حیانچ خط کے ور تا اشار لکلی و یا جائل العلم لہو بازیا یا جائل العلم لہو بازیا تستادو بہا انوال المساکین اے وی دا علم نا دے باز جوڑکو دا خلکو مسکنانو مالو نا پگٹے وزیر خوراک شو وزیر مال شوے او اختلتا لی الدنیا ولی ذاتها بی حیرت انتظہبو بہد دینی وی دنیا لاؤ دا دنیا لذاتو لدے چل جوڑکو او دین بھی تباکه فَصُرْتَ مَجْنُونَنْ بِهَا بَادَمَا كُنْتَ دَوَاعُ لِلْمَجَانِينِ وی لیوانیش وی حالان که تد لیوانو دا پار علاجی است لیوانیش تو خالیم وی قال اللہ وقال رسول دیوی او بیاورتو وی این روایاتو کفی ما مزا عن ابن عون و عن ابن سیرینی استاد او استازان اونا غا روایات چی دی ابن عون و دی ابن سیرین نا بدی روایات کول تابین چله دنیا دا بادشاہانو دربارونو تمزه اغه روایت د سوشو او کته وې جیبا چارا ته پزور وې ته وزارت والا وې نو قلت او کرختو زابطلن او کته وې په مازور شوه نه خبره دي صحیح نه نه بلی مناله کنه ودا امام و نیفغشتو نه وغشت بږي جیل او دا جیل نه جنازه وته نو بیا وته اخیره ټکی وې هغه خطرناک دی وې زل حمار العلم ذل حمار العلم ویدہ علم و او پخټو کې بوښو خط اغو کا تاغل طرف تم حق پرست علما چوی کا تل پ چغه چغه او جړې ای چې دا خو رښتیا زمارو مات ډېر غنصیت خبري لیکلې اغا ساته استعفا ورکړو دا وزارت ولی ايش تر ول حیات دنیا بلاخره رانیش شیخ عبد القادر جیلانی لا بادشاہ خطرولې کو ورته وی راشا زمو دربار ته راشي ځواب تعالی دانه وظیفه در کما دونه بدله دا دار کما دا دار عزت به ملوشي دا به شیدا به قدر به دی وش هغه ور تختلی کبا چا اتوي چون چتره سنجری رو سیاه بعد در دل اگر رود هو سیملکی سنجرم <تصفح> انګه کی خبریافتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بایک جونم خرم وای زما روح دے دتوره چتره غونتے تکتور شي ک دنیمروز بادشاہ د بادشاہ دونه سوچ میں پزڑ کے شتاب او 10 کلوی د شپید باچې نه خبر شویم چې الله تو درې کم تعلقو د حکم خوشالی او بادشاہی د پکی کنه نو تا د نیمروز بادشاہ دا باچې پنی مور بشم ناله دبلاسی دا استابو سبا چي باچې خود غدا چه د عالم د حق پرست قال الله قال الرسول و یا اللہ تا دشپیو دری زمون دا باچینا دا قرآن در چکوکا نا قسم پالا که رتولی دنیا په باچی لری او را یو ډیر دیر لی محدث تی دا شور قرآن بلکه دا دوارو شیخین و دی د منسیره اوگه خطیب سے بطمو وای تقریبا سنن سبا اس سینب بی سالو مر شیخ القران اخیری مشران و شاگردانو کې دی پاتې شیخ عبدالسلام سیبو میر سیبو دا خطیب سیبو زاتری غټ زالو عمر پټ عمرونو والے او مان سره کې مدرسہ دا مفتی غلام رحمان سیبنه دی زوم دی بس د آسان تعارف نار هغه و غورسل بیا زمونږ بنا تو دوره حدیث نایتا ماوته امسیو حدیث و تو اجازهت ولا ورکه زګه د حدیث ډیر عالی سند دی وسره شپاره سلسله دي تر نبی علی السلام پورې سند بل مختصر نن زبا 24 25 26 واسیتی چریږي د بخاري اوغه 16 واسې توبان داغه سننه بیا در دوران کې ویناغه دا خبره کوله او دے دور و و علما د دی دور بچیان دي چې قران او حديث او بخاري لولي زکه ځاسې بچي دوی سر نشته چې کوم الله ورماوله ورکړي او بیا وې وې جما 50 شپې تکاله شو قران حديث پڑاو حکومت او څوک د پاکستان او ټولې دنیا باچې راکې قسم په الله کده بخاری او د قران په درس ور. زکه د ډیرلوې باچې دیکې کمراهت او خوشالي او اطمینان زمما خپل تجربه راځي. که زمما ټول ورځ پریشانی وي مثلا سمسایل و غیره داسې نو موږ سمسایل کوم دغه د دین خبري کین. مدرسې او د درس تدریس یا چرته بیماری په سر درد دي و غیره قسم په زه درس کېنم چې پاس نه پریشانی اون بیا تکلیف او بیماری هر ختم شه دا زم ما تجربه شه او دې درس دا ناس کی دا سی خوشحالی چی ز ویل نشو نس یو جی دا دا څنګه چی دا, دا, دا ورې دل خون کین دا دغه نه زیات بیا به ور ډېر خون کای خو دا کړه په اخلاص یو سړی پی کوی نو د یهودو د ذلت وجه ده وې چی دنیا ورکه و اخرت فَلَا يَخَفْ فَإِنَّهُ مَعَ الْعَذَابِ اسْمَعْ بَنکړې د دینه عذاب ولاو میون سرونو نه بدوي سره امدا د کړېش ولقد اتینا موسل کتابنا سلورم خطاب بني اسرایلو تا پرې کې وبال قوا حد بیانې انکارهم من الانبیاء السابقی د زړو پیغمبرانو نه انکار دا نه بدبخت قومو چې څو انبیا براتلل آئی با دا حق مسئله و دا توحید مسئله کولا چه دا دی پا طبیعت با برابر نو نو دی با دا غامبیاون انکارو که نمنو نو دا نوی مسئلی پچا بی بر شنو شیدان بیکلدو بی وجل او که پچای وز بر نشد شهادت نو تگذیب بیو کور نوی انکارو هم من الانبیای سابقی د مخی نو انبیاون انکار دیو قبا قینا تینامون ورکړی موسل کتاب مثال سلام ته کتاب و قف نو پر لپې مو رالي ګلي قفا سرته وئ ینی سر پسې منه شاته پر لپې و قنا او پر لپې مو راګلي د موثال سلام ن بعد برروسل پې غمبراندي مسلسلاملم بیا د بنی سرړ ل راتلل واتینا ورکړ موګي سب نه مم مریم تام الباد واضح د د بنی اسرائیل تذکرہ کوي وای د موسی علی السلام نه سلسله شروع شوې شو ده انبیاء او مشهور انبیاء او دا سلسله چره ده تر دې چې آخري پیغمبر د بنی اسرائیل راغی عیسی علی السلام د بنی اسرائیل وروخلی پیغمبر بس بیا د بنی اسرائیل باب کتابمن د بنی اسماعیلو د خبره را نبیات نبی ا السلام دا. نو تر دې چې آخري پیغمبر د بنی اسرائیل او عیسی علی راغی او موږ هغه لا ورکړي البینات واضح د دلایل او معجزات معجزه وي معجزه ویروس په سوره ইমরان کې رايش وای يدان اهو موږ مضبوط کړم بیروه اله قدوس روح پاک روح پاک جبريل امين تبو سرګرځیدو زک يرودو د عيسى عليه السلام دشمنان مداغمت پسی شي شهید کوي نو جبريل امين به د حفاظت لپاره ګرځیدو تر دې پوري چې اخر واجبه سوره ال عمران کې راځي اخر دا چې دوی وزه کې ګیرک الله بروخي جو جبريل امين و, و سره او دبر الله و فی عیسی علی السلام او يهود پاک خپل شړی را باندې کړي دا په شکل شو هغه مردار که. نو عیسی علی السلام سره جبريل امين خبرې د دې يهودو د انبیاء راتلل د بنی اسرائیل او ففقلما آیا پس هر کړه یا کوم شراب غي تاسو رسول پیغمبر د دې امر دی او مساله لا ته وا چې نه به خوا قرآن فسوکم استاسو زرونو ایوه مساله وکړه د توحید او د دین استاسو زربانو خوا کوله نو ایستګبرتم تاسو به تزان او چتوګن دا نوی مسری دی, دا دی. دا دی او دا ځان مسری ففریقا پس یوډله پیغمبرانو کاذبتم تاسو درو جنکړه چدا مسری دی نه مون وو فریقا او یوډله پیغمبرانو تقتلونه تاسو وجلا پچاچ واس بار شكون شيطان لکا زكريا عليه السلام يحيى سلام السلام شيطان غنم بیا حديث کې راځي یورس سحر بازار لا ګرم نو چې دوله سم بیا را له دوله سون شيطان بازار ګرم کېدل سمانه چې لا بازار را کولم شي کنه لا گاکان ګورنی را یو پیغمبر بازار ترغه دعوت یې پيش که بل راغې بل راغې مسلسل دا سی انبیاء شیدان زالما. او ظالمان اپا چه چه وز بر نشنو دا ای تقذیب بیو کنم نوزان نمسرین عیسی علی سلام شید کن و اللہ تبروخی جا وقالو دا دی انکار دا پاره بانه سوا بانه یادی طریقه دا انکار او زجر طریقه دا انکار داو چه بس عامیانوبه موند عامیان خلکی په بری ګرانو مسلو نه پوېګو اگرانه مسلې راتمکه او مولیانوبه موندیر خمولیان مون تاس تاسو دلوم ضرورت نشته د اد انکار طریقه وا وقالو او وی قلوبنا زمزنا غلفن غلف د غلف د معنی دی ښا یادې ساته دیو چې نه تفسیرونه وقالو او وی دي قلوب نازمن غلفن په پردو کېري زمونږونه په پردو کې اصل کې خلک به کیسمو عاميان او مولیان، نو عاميان به غلفن په پردو کې دي سمانه په پردو کې دي معنا مونږ ستاسو پر خبره نه پوېږو ساده مسلې گراني نن سبا وایږه نن سبا عاميان څه چې چرته حق پراس م سره باندې قران در یره دا گرانی مسالې دې مون پدینه پویګ بس دا مون تموا گرانی گرانی خبر را تمکاو نو امیزان بلې خلاصي غلفن په پردو کې دې زونه مون نه پویګ او دوی مولیاں نه مولیاں سوې اګه نوې چې نه پویګ او کدوی چې نه پویګ امخو دې هو علم خرابی کی کنه به وې خلکه نه پویګ نو دیسه وې غلفن د اقوا اليمان غلفن مونږه د علم کندوانیو دا مطلب دی نو علم کندو به جن کندو به جن ها کندو به جن دانه معنی پکې غلفن دا دوا لفظ راغلی دی لغت په اعتبار معنی بدلی غلفن وقالو او وی دی یقولو انا زمونږنا غلفن دک دی د علمنا د علمنا دک مونږ سراجی ممانتونه فلسفي سرنوي ویلي قران د پران مول رازيد کار دی ترجمه د خدا په وسیله کله چې تعلق ته وي ترجمه نه نه سرنويز دکرو دوريکرو د سرنويز د قران بیا په خپلې زده کی یو مولاته مې وي مې دونه مودلې فارغ مولو مې تنه سر بس غب شپ مې دونه مودلې لس کالې سبق تعلیمی وی کړي وو لس دیارلس دیارلس کار دیارلس کالې نوابانستان مے دو نموده دے صرف نہ منطق منطقی فلسفی تکمیلی ار سوکڑت قرآن چرتا درس و دی مشایخ ولہ لاڑشا مت ہوئی نہ دا کتاب نہ چیا چکن قرآن دے پخلے اتے تاں صدا منے او سمشتہ ترن نہ پوره بوڑھا شو قرآن نیں عزت شو درس پخلے وی ایا اے او څوک دا خاصان غار دی بس تفسير شته کنه تفسير بکی تاسو بلارم په تفسير نه پویې آسانې خبره توصیبانې پویې مخکې استاد ته ګوړې ماتول غواړي اسې نه کیږي آسانې خبره دي تاسو وسوې کنه اوس سبسيرا له ان شاء الله پویږه پکې چې دا سری او دا غاسي بیا د دریا سمندر د تفسير توبته سره علي ها برحال نو مولا داوي کلوموناغل زمون زونا دګتی دایلمنا قرطبي د ابن عباس رجلونو قول نقل کړی د دې آیات دلان دے دے دے مقابل دی د يهودو مولیانو د نبی عليه السلام مقابله کوي دی بوي قلوبنا ممتلئات علما لا نحتاج الى محمد ولا غيره قلوبنا ممتلئات علما زمون زونا د علم کندواندي د علم ندکتی لا نحتاج الى محمد ولا غيره زمن محمد او بلبل مولا ته ضرورت نش په خپل بو اٹ موليان ولی دای دا لا قبضو ایتوبه اخبار اخبار جمع د خبر خبر منه غټ مولا غټ مولا نمونه دا شي غټ غټ علامه شيخ الخلق جامع المعقول والمنقول له د خطابات یو نه یو غټ موليان د محمد خوش صل الله عليه وسلم اومي سره ده موږ علم کوه مبارک دې دا بے. نو زمون ژوند دیلم نډه منګ محمد رسول بل تنیو محتاج نو داسې وای الله وینا داسې نه دا امیت وای داسې نه دا چتوی نه پوی ګمپه دا خبر دا نه دا mula septa da مطلب نه چې تغړ ټوله خبره بله دا سوچ دې پنه ریکړه دا دادا بلانه هم الله بلکې لعنت کړه دې بدی باندې الله د کفر په سبب د انکار د دې الله وې دا د علم د دکوالی خبر نه دا دا دا نه په خبر نه دا بلکې دا دا لعنت خبره دا دا الله تابانه پر زونه شوي مړه امیتم و یو ملاقاتم مې چې تا دې قران ته کې نه وي ځکه الله چې بچارہ هم کی کنه نو قران ته کې نه وي چې رحم یې کړینو دا ساني خبرې نه دي وی این سعادت بزرې بازونه انس تانه بخشد خدای بخشنده دا په زورونه کې دا به الله مهرباني بلعنم اللہ بلکہ لعنت کڑی در ودیبان اللہ بے کفر این پا سبب دا د دا دی فقلیلم ما یومنون نو لک دی اغا یومنون چیمان روڑی په لګو کې اغا دا سیری چیمان روڑی او حق منی اگ سریت نا خلاف کئی ولما جاؤم کتاب من ان دللا دا شپدم خطاب اخیره بنی اسرائی دوت انکارهم, انکارهم من حاز النبی انکار د دې اخيری پیغمبرنو او اخيری پیغمبر راغې چې دوی سره په کتابونو کې تذکره موجود وي او تر دې پوره چې دوی با د پیغمبر راټولو نه مخکي خلکو ته بیانونم کول خلکو ته وی اخي نبي زمان را روان دي مونږ باغه سره مرګري کیګو او داغه په مرګرتیا کې بس خلاب خلاف جهاد کوم لو الله فتح را راګي دا بیان وکړو حسن کې دی خو جنگ جګړې وکنه په مدینه کې بنو قریزو بنو رزیر د یهودو اوس او خزرج مشرکین دی په جنگونو نو دی په مکیوالا توی مکیوالا ما مدینه والا تا. مدینه مشرکان ته وی وی اوس او تا چې تاسو قومونه باندې کله کله زور اورشه خو اخیری پیغمبر را روان نستاس دې کلیو تان تا محمد صلی الله علیه وسلم ابو باوی با مان ورولو او هغه سربم مارګری کیغو او زمون کتابونو کی کیدی چاغله به الله غلا باور کوي د دې ملک باچي باور کوي نو زمون باچي یو زمون زور را روان دی دا به لا کوسی مسلمان نو چی மஹدي را روان دی او عیسی علی السلام را روان دی دغه سی به يهودو وي چې نبی علی السلام را روان الله یو خپل بیان کاو اخیری پیغمبر را روان دی ایمان به پیروړی مرګرتیا به کو او خلکو تبعه پدې والا موږ غلا برائ کوي چې هغه سر مرګري شي علاوه چې راړې خې او په جن چې موږ پیغمبر ده خو بهم کفر نو انکار ومن هاذن نبي ولما هر کلا جام چې راغې دوي د کتابون کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدقون تزیکون لما لماده کتابونو ما هم چې دوی سره د دې کتابونو تزیکون کې کتاب, کتاب راغې وکانو دیو من قبلو دې کتاب دراتلون مخ کې یستفتحونا یستفتحون مخ ما معنی کړي و فتحا سمان بیان شاته و غوړې ټول درس کې تیر شي آید نمبر چیتا ماتوي لري د اټکې په بکار کې په کار راځي قالوا وتحدثونا بما فتح الله علیکم فتحا بیان نو یستفتحون دا آیاتا کدری سلور ترجمی دی یستفتحون مزید مانا یستفتحون مجرد مانا علا پا خپلا مانا علا پا مانا دا عند دا ٹول رج تا وجوه تا کوئی یستفتحون کفرو دا یستفتحون مزید چې مزید والو نو دیکھ که باب استفال کی سین تیده ستا پار تالله بدا باریک نو بیا بدا علاقه معنا دا انش دا داسې وي یستفتحو نا الزینا کفرو یستفتحو تالله بدا بیان به کو د مکی د مشرکانو نا د یهودو مکی ته راغل او مکی والا ته به وی الکا اخر پیغمبر محمد خددر کې نه دی پیدا شوه که پیدا شوی چې ایمان ده نه مانش یو مانداش یادوی معنا چمه وختي وي سچمات بیانو کو دغه مطابق چې دی به خلکو ته وي اخري پیغمبر برازي مو په ایمان نو یستفتیحون په معنا دا یفتیحون مجرد اوالا په خپل معنا یستفتیحون عللذین کفرو دی به بیان کو عللذین کفرو په کافرانو باندې پراتلو د پیغمبر وی به اخري نبی اخر زمان را روان دي مومبوا سرمارګری کې ګو جهاد بکو ولاو پتا سو غلبره کوي ابن کثیر معنی کوي د معنی روح معنی کړی چې ما وکړ الَّذِينَ كَفَرُوا اې الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَجِيئَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَجِيئَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم یا بی بِبَئْسَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بېزاوی اومداریک معنی کوي بیان وکاو پا کافر و بانده درات لو دا بیسد دا نبی علیہ السلام چه اخری نبی را روان روانده او اگا اخری نبی برازیمون با, با سرمرگری کیگو خواه دغی مطلب دید آیا خوفلم ما پس هر کلا جاہم جاہم چه راغی دوی ما ما ما, ما مراد من ما پا مانا دا منو کا من پیغمبر من آغا پیغمبر عارفو چې دوی پیجند دو. تورات کې پیجند کڼ صفات نو من ما من من کله چراغ دویتا هغه پیغمبر عارفو چې دوی پیجند دو پنه هوت تورات نو کفر وبي باغی کفر کو یا فلم ما پس هر کله جاحم چراغ دویتا ما دا پیغمبر باغ صفات عارفو چې دوی پیجند دو. تورات کې کوم صفات بیانو پاک صفات او اخر نبي اخر زمان راغلي بیسو کړه کفروا به انکار او کپد باندې د صد دوجي انکار او نمن انکارو نفرانۃ الله لعنت الّذین کفرین پدا سی کافرانو چې حق پی جنو بیا ته انکار کئ دلته او مسر شپه مراره خو ما خبرم کوله ارادہ چې بازه خرج د دې آیات نو ی په وسیله باندې دلیل نشي څنګه وکانو من قبل یستفتیہون علی کفرو یستفتحون فتحه دا فتح په معنا راسته بیان فتحه فتحه او بریو غلبا عللذین کفروا او بیا وتا مغالطه دا شیرا چې بعضی مفسرین یو لفظ د تویر ده ای یستفتحون عللذین کفروا بالنبی بالنبی لفظ نو بالنبی بن نبی ته ګوری او دی خو ابن کثیرو به زاویته نو ګوری هرنده بن نبی تفصيل کړل ده نو مانیدا کوي چو ذیمخ کې چې پته وي غوسته له په کافرانو بن نبی د نبی عليه السلام په وسیله او غوره وي وسیله ثابت شو يهودو سچل کو د نبی عليه السلام په وسیله د الله نه فتو غوستا وي دا وی چې الله دا اخري نبی په وسیلو او برکت او توفیل را له فتح را کوي وی دې مانوی دا او بازو دا ویلي چې داسې دعا وی کوله چې د الفاظه انا نسلوک به حق نبی کذی به حق نبی کذی وعتنا دامشت خو هرحال مونږ یو خدا چی استفتحون مونگو فتحنا دا بیان دے روح المانی دا غمانا کئی مزید و مجرد دوالو پسورت کی یه دا کافرون بیان طلب کاؤ چی اخری پیغمبر خراغلنه چی ایمان پی روڑو او یه پل کافرون دا مدینی تاوی چی اخری پیغمبر برازی مونگو پی ایمان روڑو او علل لزین کفرون امن یې روی بی مجیتی بی بی ست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی زاوی وی نوچه کم تبصیر والا لی بن نبی ناغی اختصار کرده بن نبی نا مراده بی بی ست النبی بی مجیت النبی دامان را د دا ده پیغمبر مراد او ابن کسیر و سرطا ملی چه یستنسیرونا بی مجیتی ہی و یستنسیرونا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس روایت ران کړي سوحابي کړه شي نو د سوحابي روایت ران نقل کړي یستنصرون بخروج محمد او یستنصرون بمجيئته صلی الله علیه و دا داسې او بلدا چه کم تفسیر کړي دا الفاظ نقلي چې بايي کې به حق نبی راغله د سین نه د سوو وجه نه یو دا یاد ساته د دې راوي سودی ده سودی سودی په جن پر اویانو کې مشهور دروغجن راي پر اویانو کې مشهور دروغجن راویان یو واقعي دي دهم سودی ده سودی سين داليا علیه معظم صورت ا پدان سودی صغیر محمد بن مروان سودی صغیر ها مشهور راوی دل یاد ساته با احادیثو کی دا کټر شیعه شیعه ده خان سودی صغیر او واقیدی دا غدر او جن مشهور تاریخ کډیر دروغ وای واقیدی دا مشهور دروغجن دی, دا دا دی دنیا پراویانو اویانو کی نو دغه روایت چې کم تفسیر نقل کړی او یکه داره غوڼی دي چې به دال فازی چې انا نصروک به حق نبی و غیره د وسیلې اثبات چې تکیږي نو دا د را راوی سودی صغیر دی او سودی صغیر هغه سره دی نو تفسیریتنو کوم دوه باته وي سودی صغیر هغه سره دی چې ددن دشیه غان په کتاب کې روایت ته کافی کې اصول کافی چه قرآن سلویخ سیپاری ده نغا سڑه سلویخ تو سیپار رو خو پده, بان پده بانی علی سنت دو کشیوی دی خواه پده سودی سغیر بانی محمد بن مروان سودی سغیر یا محمد بن مروان سودی کبیر ده جودا ده سغیر شیع ده دیتا قیاباز شیعو نو علی سنت لچه براغه نو زانی سونیکاو او شیعو لچه بلال نو شیعو تبیزان شیعک نو کم چه عام علماء وغیبه دوکشو نا غیبت روایت نقل کا خروج محقین ویا پرے باس کړي شهدا تقیہ باز شیعہ دین نو نمو علی سنت بازی دوک کړي او بیا یاد آده کتابون ثابت کړي د چوغور د شیوه کتابونو کې د روایت د شیگانو ایمان دی نو محمد بن روان سودی صغیر نو د روایت ته جذوینی دا خبره مې سمزه شیگانو خبراله درغسته ده او بل یو خبره کړو شی القران بصائر کې کړي اوائی دا چل چاکا دا وسیره چا پیش کولا یهودو کنن شیخ لیکلوی زوی دا پلار نیکدی مبارک شا زکا شداد کار ده. دا چا دی یهود دی یهودوی دا وسیره کولی کنن یهودو عمل دلیل دیس او دل تخاللہ دا یهودو قباحات باینه و رد پی کئی سسفت خینا کئی چی خکاری خبره خبارا خبر دا دا روایت نه دی بارحال یا مختصر نور تفصیلی باز بصائر کشتا تیبیان کشتا غکتیش ها ترجمه او تفسير هغه چې ما ته مخکوي بے سماډیر بعد د هغه شه اشتروبی چی دوی خرج کړه پاله سران فسون خپل ځانونه پیغمبر خپې پی جندو خو چی کړه راغې انکار یو کړه دا وله وای بے سماډیر بعد د هغه شه چی دوی خرج کړه پدې سران فسون خپل زانې خرڅ یعنی هلاکه هغه سړي دا ان یک فروود له بسمه کې د ما تفسير ده ډیر بد ده چې خرڅ کړه باغ خپل زانو نه غدا ان یک فروچ کوفر او کو بهمان زل الله کتاب چې لارا لې او الله کتاب باندې کوفر وکولې او وی بغيان د زاد او بغز دوجي بغز او زدت کراله له او د عزت بغز سکو وی آن یو نزل اللہو را لیگی اللہ من فضلی خپل فضل علامہ یشا چاوانے چو غواڑی من عبادی د خپل و بندگانونا اللہ چی چالو غواڑی فضل پیو کینو پا محمد رسول الله باندې فضل کا قرآن پی نازل کتی و سر غصو چی دا دلی ولی ورک مولی ولی رانک دا غصو ننم دا چی حق پرس علم لالا علم ورکی دا قرآن خلقی راجی نو بدتی ورته تا پدی غصوی چی دا ددون خلک کینې او د مونته وډینې کینې له ایدا خو زم ما فضل نه تاکي بزېنی و لياقت ونی درک دا خو الله چاکې کینې نو بس زغ فضل وکي فباوذ یختش به غضب ان په غضب الا غضب د پاس د بل غضب مخ کې غضب غزوړ کفر اوسې په دغې پیغمبرم کفار کو او کونو دائم کفر کو ولل کافرینو دا پار د کافرانو عذابنا عذاب موهین سپکون کې سپک عذاب بالاور د ذلت والا عذاب بالاور دې زه پوري شپږ ختابات د بنی اسرائیلو پښوغو ختاباتو کې داده به سمشتراو بهینه ته تمش ورشه و د دې دوه ختابات د سلوورمو بیندلې پی... سلوورمو بینزم شپږم خطاب رښتیا پته د سلورم بینزم ته تمه و پینزم تتموا. فو ته تمې زجرونو یو زجر پړیا یاد کو کوفر بغیان کوي زدن کوفر کوي او دوین زجری په دې یاد کې بیانوي و اذا قيل لهم دا به